Розділ сьомий Столова гора Меса нагадувала корабель, що застрах у протоці, засипаній порохом кольору лев'ячої гриви. Протока звивалася поміж прямовисних берегів, а навскоси від однієї з цих стрімких круч до другої пролягала зелена смуга, річка і довколишні луки. На носі цього кам'яного корабля виглядаючи неподільною його часткою, таким собі геометрично вивіреним виходом на поверхню гірських закам'янілих порід. Стояло пуебло Малпаєс. Височенькі будівлі, кожен горішній поверх яких був менший задолішній, здіймалися в синьову неба ступінчастими й обрізаними пірамідами. Біля підніжжя цих пірамід були розкидані низенькі будиночки, Стіни яких перехрещувалися поміж собою, а з багатьох боків це все закінчувалося прямовисним провалям, що острінко обривалося аж до рівнини. Декілька стропів диму піднімалося перпендикулярними струменями в безвітряне повітря, і там розчинялося. «Дивно!» – буркнула Леніна. – «Дуже дивно!» Цим словом вона зазвичай висловлювала «осуд». «Мені це не подобається!» «І той чоловік мені не подобається». Вона показала на індіанця, котрого призначили бути їхнім провідником у Пуеблу. Відчувалося, що він відповідав їй взаємністю. Навіть спина цього чоловіка, що йшов попереду, випромінювала ворожість, похмуру і призивливу. «Крім того», – додала вона майже пошепки, – «від нього смердить». Бернард навіть не пробував це заперечити. Вони крокували далі. Зненацька здалося, ніби все повітря ожило і завібрувало. немовби би в його невидимих жилах невтомно стала пульсувати кров. Там, на горі, в Малпаїсі, пролунав бій барабанів. Їхні ноги самі почали рухатися в ритмі цього незбагненного серця. Вони пришвидшили свої кроки. Так вони підійшли до підніжжя прямовисного стрімчака. Височенний корабель Меса нависав над ними, і до фальшборту його би було десь із сотню метрів. «Краще б ми взяли сюди гелікоптер», – сказала Леніна, зображеним виглядом, дивлячись на голу стимку кручу, що вона висла над ними. «Ненавиджу ходити пішки. І коли стоїш на землі під скелею, стаєш таким маленьким». Вони якийсь час просувалися в тіні Меси. Обійшли якийсь виступ, і там, упродовбані водою у щелині, була драбина трап, що вела вгору. Вони почали дряпатися нею. Це були дуже стрімкі сходи, що зегзагоподібно підіймалися поміж схилами яру. Іноді барабанний дріб ставав лечутним. А тоді раптом здавалося, ніби барабани гупають прямо за рогом. Коли вони вже здолали майже половину шляху вгору, повз них пролетів орел. Причому так близько, що вони відчули на обличчях прохолоду від помахів його крил. В одній з розколин лежала ціла купа кісток. Це все створювало гнітюче і химерне враження. А сморід від індіанця ставав дедалі огидніший. Урешті-решт вони видобулися з ущелини і опинилися під яскравим сонячним світлом. Верхівка меси нагадувала пласку камінну палубу. Це ніби вежа Чарінгте утішено прокоментувала Леніна. Але їй не довелося надто довго радіти цій заспокійливій подібності. Почувши м'яке тупотіння ніг, вони озирнулися. Стежиною бігло двоє оголених до пояса індіанців, чиї темно-коричні тіла були розмальовані білими смугами, наче заасфальтовані тенісні корти, пояснювала пізніше Леніна а обличчя зовсім не по-людськи подзьобані яскраво-червоною, чорною і жовтою фарбою. В їхнє чорне волосся були вплетені лисяче хутро і червоні фланелеві стрічки. На плечах у них тріпотіли мантії з пір'я індиків. Величезні пір'яні діадеми виклично майоріли понад їхніми головами. Кожен їхній крок відлунював брясканням і торохтінням срібних браслетів, важкого кистяного намиста, і бірузових коралів Вони мовчазно бігли у своїх мокасинах зеленючої шкіри. Один із них тримав якийсь пір'яний віник, інші мали в руках щось подібне здалеку на три-чотири кільця товстої мотузки. Одна з мотузок почала якось химерно звиватися, і Леніна раптом побачила, що це були змії. Чоловіки підбігали дедалі ближче. Їхні чорні очі дивилися прямо на неї, але немовби не бачили, немовби не усвідомлювали її присутності. Змія, що почала була звиватися, знову обвисла, не подаючи, як і решта гадюк, жодних ознак життя. Чоловіки пробігли повз них далі. "Мені це не подобається", мовила Леніна. "Зовсім не подобається". Ще менше їй подобалося те, що побачила вона біля входу в Пуебу, де їх залишив провідник, пішовши туди за інструкцією. Страшенний бруд, купи сміття, курява, собаки, мухи. Її обличчя викривилося від огиди. Вона затулила носа хустинкою. «Як вони так можуть жити?» – обурено й недовірливо вигукнула вона. «Це ж просто неможливо». Бернард по знизав плечима. «Ну, але ж вони, – пояснив він, – живуть ось так уже впродовж п'яти або шести тисяч років. Мабуть, за цей час уже звикли до цього». «Але ж, охайному жити – це Фордові служити, – наполягала вона. Так, а цивілізація – це стерилізація». Іронічним тоном виголосив Бернард друге гіпнопедичне гасло з елементарної гігієни. Але ці люди ніколи не чули про господа нашого Форда, і вони не цивілізовані, тому немає жодного сенсу в тому, щоб... Ой! Вона схопила його за руку. Дивися! Якийсь напівголий індіанець страшенно повільно спускався драбиною з тераси сусіднього будинку. Сходинка за сходинкою з непевною обережністю старезної, як світ людини. Його обличчя було чорне і поране глибокими зморшками, нагадуючи обсидіанову маску. Беззубий рот запав усередину. Біля кутиків губ і на підборідді вилискували довгі волосинки щетини, що здавалося майже білою на тлі його чорнющої шкіри. Довжелезне патлата волосся звисало сивими пасмами довкола його обличчя. Його згорблене тіло було неймовірно виснажене й худе, шкіра і кості. Він спускався неймовірно повільно, зупиняючись на кожному щеблі, перш ніж наважитися на черговий крок. «Що з ним таке?» – прошепотіла Леніна. Її очі були широко розплющені від жаху і подиву. «Він просто старий, ось і все», – відповів якомога недбаліше Бернард. Це його також доволі вразило, але він намагався не подавати виду. «Старий?» – перепитала вона. «Але ж і наш директор старий. Є багато старих людей, проте вони не такі». «Це тому, що ми не дозволяємо їм такими ставати. Ми захищаємо їх від хвороб. Ми штучно збалансовуємо їхні внутрішні секреції, втримуючи юнацьку рівновагу. Не даємо співвідношенню магнію і кальцію опускатися нижче від того рівня, що буває у 30-річної людини. Вливаємо їм молоду кров. Постійно стимулюємо їхній метаболізм. Тому вони не виглядають ось такими. А ще тому, що більшість з них помирає, не доживаючи до віку цього старого. Майже незмінна молодість до 60-ки, а тоді клац і кінець. Але Леніна його не слухала. Вона не відводила очей від старого. Той страшенно поволі спускався вниз, доторкнувся ногами землі, обернувся. Його запалі очі були ще й досі надзвичайно ясні. Вони досить довго оглядали її без жодного виразу або здивування. Так, ніби її тому взагалі не було. А тоді цей згорблений старигань поволі прошкутильгав повз неї і щез. Але ж це жахіття, – прошепотіла Леніна. – Як гидко! Краще б ми сюди не приходили! Вона обмацала кишені в пошуках Соми, але виявила, що цілком необачно залишила флакончик у притулку. Бернардові кишені також були порожні. Леніні нічого не залишалося, як беззахисно споглядати всі ці малпаїсівські жахи, а їх накопичувалося дедалі більше. Видовище двох молодих жінок, які годували грудьми немовлят, примусило її почервоніти і відвернути в бік обличчя. Їй ще в житті не доводилося бачити таких непристойностей. Та ще й Бернар, замість того, щоб тактовно знехтувати цю огидну живородну сцену, почав її відверто обговорювати. Тепер, коли вже вивітрився ефект соми, йому стало соромно за виявлену зранку в готелі слабкість тож він аж зі шкіри пнувся, щоб продемонструвати свою силу і неортодоксальність. Які дивовижні інтимні стосунки, нарочито зухвалим тоном мовив він, а які внаслідок цього виникають інтенсивні почуття. Я часто думаю про те, скільки ми втрачаємо без матері. І ти, Леніно, можеш стільки втратити, так і не ставши матір'ю. Уяви, якби це ти сама сиділа тут із власним дитятком. Бернарде, як ти можеш? Її обуренню не було меж, але тут її увагу відволікла якась стара жінка з запаленими очима і хворобливою шкірою, що проходила повз них. Ходімо звідси, почала вона благати, мені це не подобається. Але тут з'явився їхній провідник який підкликав їх кивком голови, а тоді повів за собою вузенькою вуличкою поміж будинками. Вони завернули за ріг. На купі сміття лежав здохлий пес. Жінка з розпухлою від зоба шиєю шукала в ошею маленької дівчинки. Провідник зупинився біля трабини, підніс руку спочатку вгору, а тоді витягнув її горизонтально перед собою. Вони виконали його німу команду. Видрапалися драбиною вгору, а тоді зайшли через дверний отвір, до якого вела драбина, у довгу і вузьку кімнату, доволі темну і просмерджену димом, смальцем і давно непраним одягом. В дальньому кінці кімнати був ще один дверний отвір, крізь який пробивався сонячний промінь, і лунало дуже гучне і близьке гупання барабанів. Вони переступили поріг і опинилися на широкій терасі. Внизу під ними був оточений високими будинками і заповнений індіанцями сільський майдан. Яскраві попони, пір'я в чорному волосі, блиск бірюзи і темна шкіра, яка лоснилася від спеки. Леніна знову затулила носа хустинкою. У центрі майдану були дві округлі платформи, викладені з каміння і глини. Це, очевидно, були дахи якихось підземних приміщень. Бо всередині кожної такої платформи був відкритий люк із драбиною, що вела кудись вниз, у пітьму. Звідти долинули звуки якоїсь підземної флейти, яку майже заглушив нещадний і невпинний бій барабанів. Леніні сподобався цей барабанний дріб. Заплющивши очі, вона віддалялася на поталу цим безперервним і м'яким грузовим розкатам. Дозволила їм поступово оволодіти власною свідомістю, аж поки довкола неї вже не існувало нічого, крім цієї глибокої звукової пульсації. Це подіяло на неї заспокійливо, нагадуючи синтетичні музичні шуми під час солідарних служб і святкувань Дня Форда. «Оргія-поргія», – прошепотіла вона сама собі. Ці барабани вибивали такі ж самі ритми. Зненацька вибухнув спів. Сотні чоловічих голосів люто заволали жорстким металевим унісоном. Декілька протяжних нот і тиша. Громоподібна барабанна тиша. Тоді пронизлива, мов іржання, жіноча відповідь дискантами. І знову барабани. А тоді чергове чоловіче підтвердження своєї глибинної дикунської змужнілості. Дивно, це так. Це місце було дивним, як і ця музика. Як і цей одяг, розпухлі від зоба шиї, шкірні хвороби і всі ці старі люди. А ось виконання, тут якраз нічого особливо дивного і не було. Це мені нагадує громадські співи нижчих каст, сказала вона Бернардові. Та невдовзі все це почало значно менше нагадувати їй, о ті невинні заняття. Бо раптово з цих округлих підземель виповзла ціла купа якихось примарних чудовиськ. В огидних масках або розмальовані до цілковитої втрати будь-якої людської подоби вони почали виконувати якийсь химерний кульгавий танець довкола Майдану. Коло за колом, виспівуючи, пританцювуючи, коло за колом, щоразу дедалі швидше. Барабани теж пришвидшили свій ритм творячи гарячкову пульсацію в вухах глядачів. Юрба почала підспівувати танцюристам, чим раз голосніше. Заверещала якась жінка. За нею ще одна, і ще, мов би, їх різали. Аж раптом головний танцюрист вистрибнув з кола, підбіг до великої дерев'яної скрині, що стояла з краю Майдану. Підняв покришку і видобув звідти дві кочорних змій. Юрба зарепетувала. А решта танцюристів побігли до нього, простягаючи руки. Він кинув змій тим, хто прибіг перший. А тоді дістав зі скрині інших гадюк. Він витягав звідти нових і нових зміюк. Чорних, рудих і строкатих. А тоді вже танець набув зовсім іншого ритму. Вони всі рушили колом зі своїми зміями. Роблячи м'які змієподібні рухи колінами і стегнами. Коло за колом. Тоді ватажок дав сигнал, і всі гадюк поскидали на землю посеред майдану. З-під земелля виліз якийсь стариган і посипав їх кукурудзаним борошно. А з іншого люка виповзла жінка, що покропила їх водою з чорного глечика. Тоді той стариган підніс угору руку і враз запала абсолютна і страхітлива тиша. Барабани припинили гупати. І саме життя немовби зупинилося назавжди. Старий показав на дві колюки, що ослугували входами до підземного світу. І ось, поволі, підштовхуваний невидимими рухами знизу, з одного люка видобувся розмальований образ орла, а з другого — зображення оголеного чоловіка, прибитого цвяхами до хреста. Вони застигли в повітрі, немовби самі по собі, спостерігаючи за всіма довкола. Старий ган плеснув у долоні. натовпу вийшов, цілком голий, якщо не брати до уваги пов'язки на стегнах, хлопець років 18 на вигляд, який зупинився перед старим чоловіком, схиливши голову і склавши руки на грудях. Старий осінив його хрестом і відвернувся. Хлопець почав поволі обходити довкола звивистого змійного кубла. Він зробив одне коло, а тоді ще півкола. Аж тут до нього з гурту танцюристів вийшов високий чоловік у масці Койота, тримаючи в руках плетений шкіряний батіг. Хлопець ішов собі далі, немовби не усвідомлюючи присутності того чоловіка. Чоловік Койот підніс угору батіг. Настала довга мить очікування. А тоді стрімкий рух, свист батога і його гучний ляскіт від зіткнення з плоттю. Тіло хлопця здригнулося, але він мовчки йшов далі, поволі і рівномірно. Койот уперіщив його знову і знову. З кожним ударом з натопу виривався зойк, а тоді низький стогін. Хлопець не зупинявся. Він обійшов довкола вдруге. Втретє. Вчетверте. Струмувала кров. Шосте коло. Сьоме. Леніна раптом затулила лице руками і почала ридати. «Годі вже! Годі!» – благала вона. Але батіх невблаганно шмагав і шмагав. Минуло сьоме коло. Аж раптом хлопець захитався і так і не зронивши жодного звуку, впав до лілиць. Нахилившись над ним, Старий доторкнувся його спини довгим білим пір'ям. Підняв закривавлене пір'я вгору, щоб усі побачили. А тоді тричі потрусив його над зміями. Впало кілька краплин, і барабани зненацька видали цілу серію панічних звуків, що наздоганяли один одного. Всі зарепетували. Танцюристи метнулися до змій, схопили їх і вибігли з майдану. Чоловіки, жінки, діти, весь цей натовп кинувся за ними вслід. За якусь хвилину Майдан уже спорожнів, і тільки хлопець лежав там нерухомо і до лиць. З однієї хатини вийшли три підстаркуваті жінки, які піднесли його з землі, доклавши певних зусиль, а тоді занесли в будинок. Орел і розп'ятий на хресті чоловік якийсь час сторожили спорожніли Пуебло. А тоді, немов би надивившись у на все це, понуло занурились у свої люки і щезли в глибинах підземного пекла. Леніна і далі не стримувала сліз. «Яке жахіття!» – повторювала вона, і всі Бернардові спроби її заспокоїти були намарні. «Яке жахіття! І ця кров!» – вона здригнулася. «Ой, ну чому ж я не маю соми?» З кімнати, що була всередині, долинуло тупотіння ніг. Леніна навіть не повирухнулася, а просто сіла, затуливши лице долонями і нічого не бачучи. Лише Бернарто звернувся на тупіт. Юнак, який вибіг на терасу, мав на собі індіанське вбрання, але його заплетене волосся було солом'яного кольору. Очі він мав ясно-сині, а шкіру білу, хоч і засмаглу. Моє шанування добродії, привітався незнайомець бездоганою, хоча й трохи старомодною мовою. Ви ж, мабуть, цивілізовані, прибули з іншого місця, з поза резервації. Хто ти такий? почав було здивовано Бернард. Юнак зітхнув і похитав головою. «Найнещасніший синьор. А тоді, показавши на криваві плями посеред майдану, додав тремтячим від емоції голосом: ви бачите прокляту пляму? Грамулька соми краще за прокльони, пробурмотіла Леніна, не розтуляючи долонь. Чому я не маю соми? Це я мав би там бути, вів далі юнак. Чому мені не дозволили пожертвувати собою? Я пройшов би десять кіл, дванадцять, п'ятнадцять, а палухтіва витримав лише сім. Я міг би їм віддати вдвічі більше крові. Морська глибінь почервоніла б. Він широко розкинув руки, а тоді знову у й опустив їх додолу. Але мені відмовили їм не сподобався колір моєї шкіри й обличчя. І це так завжди. Завжди. На очах юнака виступили сльози. Він присоромлено відвернувся вбік. Від здивування Леніна навіть забула про відсутність соми. Вона розтолила обличчя і вперше глянула на незнайомця. «Тобто ти хотів би, щоб тебе відшмагали тим батогом?» Усе ще відвертаючись від неї, юнак ствердно кивнув. «Заради пуебло! Щоб пішов дощ і зросла кукурудза! І щоб догодити Пуконго і Ісусові! А ще й довести, що я можу витримати біль без крику!» «Так!» – його голос раптово зазвучав цілком інакше. Він гордо розправив плечі і виклично задер угору підборіддя. «Щоб показати всім свою мужність! Ой!» Він зойкнув і замовк, хапаючи ротом повітря. Вперше у своєму житті він побачив обличчя дівчини, чиї щоки не були кольору шоколаду або собачої шкіри, чиє волосся з хімічною завивкою було золотисто-каштанове, і котра дивилася на нього, яка дивовижна новина – з доброзичливою зацікавленістю. Леніна всміхалася йому. Який гарний хлопчина, думала вона, з таким насправді прекрасним тілом. Юнак зашарівся, опустив очі, тоді знову підніс їх на мить, побачив, що вона й далі йому всміхається, і це його так приголомшило, що він був змушений відвернутися вбік, удаючи, що пильно придивляється до чогось на протилежному кінці майдану. Його відволікли стірні Бернардові запитання. Хто? Як? Коли? Звідки? Не відводячи очей від Бернардового обличчя, адже він так пристрасно жадав побачити Ленінину усмішку, що просто не наважувався на неї глянути, юнак спробував усе пояснити. Лінда і він? Лінда була його матір'ю. Леніну аж перекрутило, коли вона почула це слово. Були чужинцями у резервації. Лінда прибула сюди з іншого місця дуже давно, перш ніж він народився, разом із чоловіком, який був його батьком. Бернард нашорошив вуха. Вона пішла сама прогулятися в Тергорах на півночі, впала зі стрімкого виступу і пошкодила собі голову. Далі, далі, схвильовано наполягав Бернард. Якісь мисливці з Малпайсу знайшли її і занесли в Пуебло. А того чоловіка, що був його батьком, Лінда більше ніколи не бачила. Його звали Томакін. Так, Томас. Це було ім'я директора ІЗЦ. Він, мабуть, полетів собі назад, до іншого місця, залишивши її тут. Поганий, недобрий, несправжній чоловік. Ось так я й народився в Малпайєсі, завершив він розповідь. У Малпайєсі, і він похитав головою. Яка ж була в Бога ця хижа на краю пуеблу. Від решти села її відділяли купи мотлуху й трухи. Двійко зголоднілих псів безсоромно порпалося біля самих дверей у смітті. Коли вони зайшли всередину, їх заполонили сутінки, сморід і голосне дзищання мух. Ліндо! покликав юнак. З іншої кімнати долинув хрипкий жіночий голос. Іду, вони зачекали. У мисках на підлозі були залишки вечері, можливо, кількох вечер. Відчинилися двері. Поріг переступила опецькувата білява індіанка, котра зупинилася, роззявивши рота і здивовано дивлячись на незнайомців. Леніна з огидою відзначила, що жінці бракувало двох передніх зубів, а решта були такого кольору, що Леніна здригнулася. Це було ще гірше, ніж той стариган. Така товстуха і всі ці зморшки на обличчі, ця зла шкіра, ці обвислі щоки, вкриті фіолетовими плямами, ці червоні прожилки на носі, налиті кров'ю очі, а її шия, ця шия, це пончо, яким вона покрила собі голову, подерте й брудне, а під коричневою мішкуватою накидкою ці величезні груди, випнуте пузо, огрядні стегна. Ох, це набагато гірше того старигана. Набагато. І раптом ця істота вибухнула цілою зливою слів, а тоді кинулася до неї з розпростертими обіймами, і, о, Форде, Форде, це було так огидно, що Леніна мало не зболювала. Притисла її до свого пуза, до цицьок, і почала її обціловувати. О, Форде, цілувати, слинявити, і від неї так жахливо тхнуло. Вона явно ніколи не милася, і вся смерділа тією гидотою, що її додавали в пляшки дельт і епсалонів, а ще від неї явно відгонила алкоголем. Леніна спритно вивільнилася з її обіймів. Напроти неї було спотворене плачем обличчя. Істота ридала. «Ой, лишенько, лишенько!» – ридання переривалося потоком слів. «Якби ти знала, яка я рада після стількох років!» Цивілізоване лице. Так, і цивілізований одяг. Бо я вже думала, що ніколи не побачу знову справжній ацетатний шовк. Вона помацала пальцями рука в блузки. Її нігті були чорнющі. І ці чудові віскозні вельветові шорти. Ти знаєш, дорогенька, я й досі зберігаю мій старий одяг, в якому я прийшла. Ховаю його в коробці. Я потім покажу його тобі. Хоч з того ацетату, звісно, нічого крім дірок і не залишилося. Але то був такий розкішний білий патронтаж. Хоч мушу зізнатися, що твоя зелена кулішниця ще краще. Проте не можу сказати, що той патронтаж дуже мені допоміг. На її очах знову виступили сльози. Джон, мабуть, тобі вже розповів, яких я зазнала страждань, і то без жодної грамульки соми. Лише в ряди годи ковточок мискалю, коли його приносив Попе. Попе – це мій знайомий хлопець. Але після того мискалю так зле почуваєшся. А від пейотля тебе починає нудити. До того ж наступного дня ти набагато більше відчуваєш той жахливий сором. А мені було так соромно. Тільки подумай, я – Бета, народжую дитину. Остав себе на моє місце. Леніна аж здригнулася від такої пропозиції. Хоч це й не була моя провина, клянуся, бо я й досі не знаю, як це сталося, якщо я виконувала всі мальтузіанські вправи. Ну, знаєш, за номерами 1, 2, 3, 4. Завжди присягаюся. Та все одно це сталося. Ну, а тут, звичайно ж, не було жодних клінік для аборту. До речі, чи є така клініка й досі в Челсі? поцікавилася вона. Леніна кивнула. І «Її досі освітлюють прожекторами по вівторках і п'ятницях?» Леніна знову кивнула. «Яка ж це чудова вежа з рожевого скла!» Бідолашна Лінда піднесла вгору обличчя і захоплено уявила з заплющеними очима цей яскравий образ. «І та річка вночі!» – прошепотіла вона. З-під її міцно заплющених повік поволі почали текти сльози. «І вечірні перельоти зі стокподжеса!» А тоді гарячі ванни і віброва масаж. Але там вона важко зітхнула, похитала головою, знову розплющила очі, шморгнула носом, тоді висякалася прямо в пальці і обтерла їх об край своєї накидки. Ой, вибачте мені, сказала вона, побачивши, як Леніна мимоволі гадливо скривилася. Я не мала б цього робити, вибач! Але що має чинити людина, коли тут немає жодних носових хустинок? Я пригадую, як це мене засмучувало. Весь цей бруд, нічого стерильного. Коли мене сюди вперше принесли, в мене була жахлива рана на голові. Ти просто не уявляєш, що вони до неї прикладали. Бруд, звичайний бруд. Цивілізація – це стерилізація, казала я їм. І треба добре ручки мити, часто в туалет ходити. Не би малим дітям. Але ж вони, звичайно, цього не розуміли. Та і як вони могли? І я, врешті-решт, просто звикла до цього. Бо ж як можна тримати речі в чистоті, коли навіть гарячої води немає? А подивись на оцей одяг. Ця клята вовна зовсім не подібна на ацетат. Її все носиш і носиш, а якщо вона подреться, їй треба латати. Але ж я бета, я працювала в запліднювальній кімнаті. Ніхто мене такого не вчив. Мене це не обходило. Крім того, було просто непристойно латати одяг. Викидай його, якщо з'явилися дірки, і купуй собі новий. Що більше латок, то менший достаток. Хіба не так? Латання – це антисуспільна дія. Але тут усе не так. Живеш в божевільні. Мені тут усі скажені. Вона роззирнулася, побачила, що Джон із Бернардом залишили їх і прогулювалися на дворі серед усього того пороху і сміття. Та все одно вона конфіденційно притишила свій голос і підсунулася так близько до леніни, котра напружилася і заціпеніла, що від її геткого віддиху, насиченого ембріональною отрутою, аж затрипотіло волосся понад леніниними щоками. «Скажімо, – хрипко прошепотіла вона – як вони тут мають одне одного? Маразм. Я тобі кажу, суцільний маразм. Ми ж усі належимо одне одному, правда ж? Правда? Наполегливо перепитала вона, смикаючи Леніну за рукав. Леніна кивнула відвернутою в бік головою. Зробила довго стримуваний віддих, а тоді спромоглася на відносно незагиджений вдих. Ну, а тут, вела далі Лінда, ніхто не має належати більше, ніж одній особі. А якщо ти маєш нормальні стосунки з різними людьми, тебе вважають порочною і аморальною. Тебе тоді всі ненавидять і зневажають. Одного разу ціла зграя жінок прийшла і влаштувала мені сцену тільки тому, що мене відвідували їхні чоловіки. Ну а що ж тут такого? А тоді вони всі накинулися на мене. Ох, це було жахіття. Навіть не хочу тобі про це говорити. Лінда затулила обличчя долонями і здригнулася. Ці тутешні жінки такі знавіснілі, скажені, шалені й жорстокі. І їм, звичайно, нічого не відомо про мальтузіанські вправи, пляшки, декантування і таке інше. Тому вони постійно народжують дітей, як сучки. Це так огидно. А тоді уявити, що я О, Форде, Форде, Форде, але мені так допомагав Джон. Не знаю, що б я робила без нього» хоч його так засмутило, коли один чоловік, що коли він був маленьким хлопчиком. Одного разу, хоч він тоді вже був доросліший, він намагався вбити бідолашного Вайгусєву. Чи то був Попе. Лише тому, що я інколи мала з ними стосунки, бо мені ніколи не вдавалося переконати його в тому, що так і мають робити всі цивілізовані люди. Божевілля заразне, ось що я думаю. А Джон... Здається, підхопив цю заразу від індіанців. Бо ж він постійно перебував серед них. Хоч вони й ставилися до нього по-свинськи і не дозволяли йому робити те, що роблять інші хлопці. Що було й непогано, бо я могла тоді його хоч трошки зумовлювати належним чином. Хоч ти й уявити собі не можеш, як це було важко. Ми стільки всього не знаємо. Хоч мені й не потрібно було це знати. Тобто якщо дитина запитує, як працює гелікоптер або хто створив цей світ. Ну що ж ти можеш відповісти, якщо ти бета, яка працює в запліднювальній кімнаті? Що ти можеш відповісти? Розділ восьмий на дворі Бернард і Джон поволі прогулювалися серед й сміття. «Мені так важко це все усвідомити», – казав Бернард. «Скласти докупи. Таке враження, що ми жили на різних планетах. У різні віки. Матір і весь цей бруд. Боги, старість, хвороби». Він похитав головою. Це просто незбагненно. Ніколи цього не зрозумію, хіба що ти поясниш. «Поясню, що?» «Ось це!» – він показав на пуебло. «І оте!» – Бернард кивнув на маленьку халупу за межами села. «Все! Ціле твоє життя!» «А що я маю розповісти?» «Почни спочатку, відколи себе пам'ятаєш». «Відколи себе пам'ятаю?» Джон насупився. Запала довга мовчанка. Було дуже спекотно. Вони об'їлися тортильє і солодкою кукурудзою. Лінда сказала, «Іди до мене, малий». Вони лежали разом у великому ліжку. «Заспівай». І Лінда заспівала. Співала «Треба добре ручки мити, і ой, дитятко, годі спати, час тебе декантувати». Її голос ставав дедалі тихішим і тихішим. Зненацька його розбудив гучний галас. Якийсь чоловік говорив щось Лінді, і Лінда сміялася. Вона натягла ковдру аж до підборіддя. Але чоловік знову стягував її з неї. Його волосся нагадувало якісь чорні мотузки, а на руці в нього був гарний срібний браслет із синім камінням. Джонові подобався цей браслет, але йому все одно було лячно. Він притулився обличчям до Ліндиного тіла. Лінда пригорнула його рукою, і він відчув себе безпечніше. Вона сказала чоловікові тими чудернацькими словами, що він їх не зовсім розумів. «Не тут, не з Джоном». Чоловік зиркнув на нього, тоді знову на Лінду, і неголосно їй щось повів. Лінда заперечила. «Ні». Але чоловік нахилився до нього над ліжком, а його обличчя було величезне і страхітливе. Чорні мотузки його волосся доторкнулися ковдри. Ні. повторила Лінда, і він відчув, як вона міцніше притулила його рукою. Ні-ні. Але чоловік боляче стиснув йому руку. Він заверещав. Чоловік схопив його за другу руку і підняв над ліжком угору. Лінда усе ще тримала його, повторюючи Ні ні. Чоловік сердито огризнувся, і раптом вона відпустила руки. «Ліндо! Ліндо!» Він хвицав ногами і звивався. Але чоловік відніс його до дверей, прочинив їх, поклав його на підлогу посеред сусідньої кімнати, а тоді пішов геть, замкнувши за собою двері. Він скочив на ноги і підбіг до дверей. Ставши навшпиньки, він ледве міг сягнути великої дерев'яної клямки. Підняв її і штовхнув двері, але вони не відчинялися. «Ліндо!» – волав він. Вона не озивалася. Йому пригадалася здоровезна кімната, доволі темна. Там стояли якісь великі дерев'яні конструкції з причепленими до них нитками, довкола яких було безліч жінок. За словами Лінди, вони ткали ковдри. Лінда звеліла йому сидіти в кутку з іншими дітьми, а сама пішла допомагати жінкам. Він довго бавився з малими хлопцями. Зненацька всі почали галасувати, і жінки Виштовхували Лінду геть, а Лінда плакала. Вона рушила до дверей, а він побіг за нею. Він запитав, чому вони розгнівалися. «Бо я щось поламала», – пояснила вона. А тоді також розсердилася. «Звідки мені було знати про те паскудне ткацтво?» – вигукнула вона. «Паскудні дикуни». «А що таке дикуни?» – запитав він. Коли вони повернулися додому, там уже стояв біля дверей Попа, котрий зайшов до хати разом із ними. Попа мав якогось великого гарбуза з рідиною, подібною на воду. Але то не була вода, а якась інша рідина, що жахливо смерділа, і від якої палало в роті і хотілося кашляти. Спочатку її випила Лінда, а тоді Попа, і Лінда почала без перестанку сміятися і дуже голосно розмовляти. А тоді вийшла разом із Попе в іншу кімнату. Коли вже Попе забрався геть, Джон зайшов у ту кімнату. Лінда так міцно спала в ліжку, що він не годен був її розбудити. Попе почав часто приходити. Він пояснив, що рідина в гарбузі називається Мескаль. Але Лінда казала, що це можна було б називати і Сомою. Лише після неї людині ставало погано. Джон ненавидів Попе. Він їх усіх ненавидів. Усіх тих чоловіків, які приходили до Лінди. Одного дня, коли він грався з іншими дітьми, він пам'ятав, що тоді було холодно і в горах лежав сніг. Він повернувся додому і почув сердиті голоси у спальні. Це були жіночі голоси. І говорили вони якісь незрозумілі йому слова. Але він знав, що ці слова паскудні. А тоді раптово торох, щось перевернулося. Він почув, як там забігали люди. А тоді знову щось храснуло. Після чого хтось немов би вдарив якогось мула, але не надто кістлявого. А тоді заверещала Лінда. «Ой, ні-ні-ні!» – -ні", репетувала вона. Він забіг у кімнату. Там були три жінки в чорних накидках. Лінда лежала на ліжку. Одна жінка тримала її за зап'ястя. Друга всілася їй на ноги, щоб Лінда не могла ними хвицнути. А третя шмагала її батогом. Раз, двічі і тричі. І Лінда щоразу верещала. Заплакавши, він схопився за край накидки тієї жінки. «Прошу! Прошу!» Вільною рукою вона його відштовхнула. Тоді знову шмаганула батогом. А Лінда знову заволала. Він ухопився жінці за її величезну темну руку і вчепився в неї зубами. Вона закричала, відсмикнула руку і штовхнула його з такою силою, що він аж упав. А тоді, поки він лежав на землі, тричі відшмагала його батогом. Йому ще в житті так страшно не пекло, не мог би від вогню. І знову просвистів батіг. Але цього разу вже кричала Лінда. «Але ж чому, Ліндо, вони хотіли тебе скривдити?» – запитав він того вечора. Він плакав, бо червоні рубці від батога на його спині – Завдавала йому страшенного болю. А ще він плакав, тому що ці люди чинили такі гадкі і несправедливі речі. А він ще був маленьким хлопчиком і нічим не міг цьому зарадити. І Лінда теж ридала. Вона була доросла, але їй бракувало сил чинити опір одразу їм трьом. Це було так несправедливо. «Чому вони хотіли тебе скривдити, Ліндо?» «Я не знаю. Звідки мені знати?» Він ледве чув її слова, бо вона лежала на животі, занурившись лицем у подушку. «Вони кажуть, що ті чоловіки їхні», – додала вона. Здавалося, ніби вона це каже не йому, ніби вона веде розмову з кимось у власному нутрі. довгу розмову, якої сама не може збагнути. Врешті-решт вона заридала ритма, як ніколи досі. «Ой, Ліндо, не треба плакати, не плач». Він притулився до неї, обвив руками її шию. Лінда скрикнула. «Ай, обережно, моє плече!» І вона його відштовхнула, що сили. Він ударився головою об стіну. «Малий ідіоте!» – зарепетувала вона. А тоді раптом почала нагороджувати його ляпасами. Одним ляпасом, другим. «Ліндо, мамо, не треба! Я тобі не мама! Не буду тобі матір'ю!» «Але ж, Ліндо, ой!» Вона ляснула його по щоці. «Цілком здичавіла!» – вирищала вона. «Плодити дітей як тварина! Якби не ти, я б могла піти до інспектора! Могла б забратися звідси, але ж не з дитиною, бо це страшна ганьба!» Він побачив, що вона знову намірилася його вдарити, і захистив лице рукою. «Ой ні, Ліндо, прошу, тебе не треба! Мала бестія!» Вона відсмикнула геть його руку. Його обличчя було тепер беззахисне. «Ні, Ліндо!» Він заплющив очі, очікуючи удару. Але вона не вдарила його. За якусь мить він знову розплющив очі і побачив, що вона на нього дивиться. Він спробував їй усміхнутися. Зненацька вона обвила його руками і почала обціловувати. Іноді Лінда по декілька днів поспіль взагалі не вставала з ліжка. Лежала там зажурена, або ж напивалася тієї рідини, що її приносив попа, а тоді довго реготала і лягала спати. Інколи вона хворіла, нерідко забувала його помити, а їсти в хаті не було нічогісінько, хіба що крім холодних тортиль. Йому пригадалося, як вона побачила в першої його волоссі тих маленьких комах, як довго вона тоді вирощала. Найщасливіші були ті часи, коли вона розповідала йому про інше місце. І там справді можна літати, коли заманеться? Коли заманеться. І вона розповідала йому про розкішну музику, що лунала з ящика. І про всі чудесні ігри. Про смачнющі наїдки і напої. Про світло, яке спалахувало, коли натиснути маленьку штучку на стіні. Про картини, які можна було не тільки бачити, але й відчувати на дотрах. На запах. На слух. Про ще один ящик, з якого струмували чудові пахощі. Про височезні, мовгори, гори, рожеві, зелені, сині та срібні будівлі. Про те, що всі були щасливі, ніхто не сумував і не гнівався. І усі належали одне одному. А ще були ящики, в яких можна було бачити і чути, що діється на другому кінці світу. І немовлята в гарненьких чистих пляшечках. Усе таке чистесеньке і жодного гидкого смороду, жодного бруду. І люди ніколи не були самотні. Вони жили всі разом і були веселі і радісні, немов під час літніх танців, тут, у Малпайсі. Але набагато щасливіші. Вони там щодня були щасливі, щодня. Він міг це слухати годинами. А інколи, коли він разом з іншими дітьми втомлювався від довгих ігор, один зі старішин Пуебло розповідав їм тими дивними словами про великого перетворювача світу. Про тривалий бій між правою і лівою руками, між сухістю і вологістю. Про Авонавілону, який створив, замислившись вночі, густу імлу, а тоді з цієї імли витворив цілий світ. Про матір землю і небесного отця, про Агаюту і Марсайлему. Богів війни і удачі, про Ісуса і Пуконга, про Марію і отца Натлегі. жінку, що постійно омолоджується, про чорний камінь Лагуни, великого орла і матір Божу Акомську. Дивні історії, які йому видавалися ще чудеснішими через те, що він не до кінця міг збагнути всі незнайомі йому слова. Лежачи в ліжку, він думав про небеса, Лондон матір Божу Акомську, довжелезній ряди немовлят у чистеньких пляшечках, літаючого Ісуса, літаючу Лінду, видатного директора світових інкубаторів і Авонавілону. До Лінди приходило багато різних чоловіків. Хлопчаки почали показувати на нього пальцями. Чодернацькими напівзрозумілими словами вони доводили, що Лінда погана, вони обзивали її невідомими йому прізвиськами. Але він знав, що ці прізвиська образливі. Якось вони почали виспівувати про неї якусь пісеньку знову і знову. Він пожбурив у них каміння. Вони відповіли тим самим. Гострий камінчик порізав йому щоку. Кров не зупинялася. Він був весь закривавлений. Лінда навчила його читати. Вона малювала йому на стіні вугіллям картинки – сидячу тваринку, немовлятку у пляшці. Тоді почала писати букви – «Іде кіт через лід, а те кача дрібно скаче». Наука йому давалася легко і швидко. Коли він уже навчився читати всі ті слова, що їх вона писала на стіні, Лінда відчинила свою велику дерев'яну скриньку – і витягла з-під тих кумедних червоних панталончиків, яких вона ніколи не носила, тоненьку книжечку. Він її і раніше вже часто бачив. «Коли підростеш», – казала вона, – «зможеш її прочитати». Ну, ось він уже й виріс. Його переповнювала гордість. «Боюся, вона тобі не видасться надто цікавою», – мовила вона. «Але іншої в мене немає». Вона зітхнула. Якби ти тільки бачив, які чудові читальні автомати були у нас в Лондоні. Він почав читати. Хіміко-бактеріологічне зумовлення ембріонів. Практичні інструкції для бета-обслуги ембріональних складів. Минуло чверть години, поки він спромігся нарешті прочитати цю назву. Тоді він пожбурив книжку на підлогу. «Паскудна, припаскудна книжка!» Крикнув він і залився сльозами. Хлопчаки й далі виспівували свою гидотну пісеньку про Лінду. А ще вони інколи глузували з того, що він ходить такий обшарпаний. Коли в нього роздирався одяг, Лінда не знала, як його залатати. В іншому місці, казала вона йому, люди просто викидають дірявий одяг геть і дістають собі новий. «Голодранець, голодранець!» – насміхалися з нього хлопці. «Зате я вмію читати», – заспокоював він сам себе, – «а вони ні. Вони з зеленого поняття не мають прочитання». Якщо він зосереджувався на думках прочитання, йому було доволі легко вдавати, що він плювати хотів на їхні кпини. Він знову попросив Лінду дати йому ту книжечку. Щоб більше хлопці глузували і тикали на нього пальцями, то наполегливіше він брався за читання. Невдовзі він уже цілком добре міг прочитати всі слова, навіть найдовші. Але що вони означали? Він поцікавився в Лінди, але навіть після її відповідей йому не все було зрозуміле. Хоч найчастіше вона взагалі не знала, що йому відповісти. «Що таке хімічні препарати?» – запитував він. «Ну, різні там солі, магнію і алкоголь для того, щоб дельти і епселони були малими і недорозвиненими». А ще, скажімо, карбонат кальцію для кісток. Ну і таке всяке інше. А як виготовляли ці препарати, Ліндо? Звідки вони беруться? Ну, я не знаю. Вони містяться в пляшках. А коли пляшки порожніють, треба замовляти нові у крамничці з хімікаліями. Думаю, що їх роблять працівники цих крамничок. Або також замовляють їх на фабриках. Я не знаю. Ніколи не вивчала хімію. Я завжди працювала з ембріонами. І хоч про що б він запитував, відповідь була завжди однакова. Лінда ніколи нічого не знала. Старішини Пуебло завжди давали точніші пояснення. Людське сім'я і сім'я всіх істот, сонячне сім'я, сім'я землі і сім'я неба – це все створив Авонавілона з імли зростання. Світ тепер має чотири утроби. І він запліднив цим сім'ям найнижчу з чотирьох утро, і поступово сім'я стало проростати. Одного дня Джон пізніше вирухував, що це мало бути невдовзі після його 12 річчя, він повернувся додому і зауважив на підлозі у спальні книжку, якої ніколи раніше не бачив. Вона була вельми товста і видавалася дуже старою. Палітурку поточили миші. Деякі сторінки були пожмакані і ледве трималися купи. Він підняв книжку і подивився на титульну сторінку. Книжка мала назву «Повне зібрання творів» Вільяма Шекспіра. Лінда лежала на ліжку, потягуючи з чашки той огидний, смердячий мискаль. «Це попа приніс», – повідомила вона. Говорила якимсь чужим, грубим і хриплим голосом. Вона була в одній зі скринь Киви антилопи Пролежала там, кажуть, не одну сотню років. Гадаю, що так воно і є, бо я переглянула її там купа всіляких нісенітниць, нецивілізованих. Але тобі може придатися для вправі з читання. Вона востаннє сьорнула з чашки, тоді поставила її на долівку біля ліжка. Перевернулася на бік, раз або двічі гикнула і заснула. Він розгорнув навмання книжку як можна, в смердючій, заяложеній постелі, в розпусті парячись на купі гною, милуючись, кохаючись. Ці чудернацькі слова гупали в його свідомості, мов барабани під час літніх танців, якби ті барабани володіли даром мови. Не мов чоловіки, які співали маїсову пісню, чудово-причудово, аж наверталися сльози. Не наче магічні заклинання старого Міціми над його пір'їнами, різьбленими паличками і уламками кісток, і камінчиків. К'ятла лад сілу сілокве, сілокве, сілокве. К'яї сілу сілу цітул. Але краще за Міцімові чари, бо вони щось означали, вони промовляли до нього. Промовляли дивовижно і лише напівзбагненно жахливу чародійну сутність про Лінду. Про лінду, що хропіла на ліжку, біля якого на долівці стояла порожня чашка. Про лінду і попе. Лінду і попе. Він дедалі чим раз дужче ненавидів попе. Людина може гарно всміхатися, залишаючись підступним гадом. Підступним, злим, безчесним, сласним гадом. Що насправді означали ті слова? Він тільки частково їх розумів. Але їхні чари були потужні, і вони далі гупали в його голові. А йому здавалося, що він ніколи досі не знав, що таке справжня ненависть до попи. Ніколи цього не знав, бо не був здатний висловити словами цю палку ненависть. Але тепер у нього були ці слова, що нагадували бій барабанів, спів і магію. Ці слова і ця дивна-придивна історія, з якої вони взялися. Він там нічого не міг збагнути, та все одно ця оповідь була чудова-пречудова. Тепер він знав, за що так ненавидить Попа. І ці слова робили його ненависть реальнішою. Вони навіть самого Попа робили реальнішим. Одного дня, коли він награвшись повернувся додому, двері до спальні були відчинені. І він побачив Лінду і Попа, що спали разом у ліжку, біля Лінду і майже чорного Попа чия одна рука була попід її плечима, а другу свою чорну руку він поклав їй на груди, і довге його заплетене в косички волосся обвивало її шию, мов чорна гадюка, що намірилася її задушити. Його гарбуз і чашка стояли на підлозі біля ліжка. Лінда хропіла. Джонове серце не мов би з грудей, залишивши там порожнечу. Він і сам був порожній, Спорожнілий і захололий. Його трохи нудило, і в голові йому памерочилося. Він притулився до стіни, щоб зберегти рівновагу. Підступний, злий, безчесний. Мов барабани, мов чоловіки, які оспівують маїс, Мов чари, ці слова лунали і лунали в його голові. Він уже не був захололий, а навпаки, аж весь пащів. Його щоки палали, налившися кров'ю. Кімната попливла і потемніла в його очах. Він заскрипів зубами. «Я вб'ю його! Я вб'ю його! Я вб'ю!» Повторював він подумки. І раптом виникли нові слова. Коли уп'ється він, чи буде в гніві, чи в кровозмісних втіхах на постелі. Магія була на його боці. Магія все пояснила і дала наказ. Він вийшов зі спальні. Коли уп'ється він? Ніж для м'яса лежав на підлозі біля коминка. Він узяв його і пішов навшпиньки назад до дверей. Коли уп'ється він? Уп'ється на постелі. Він підбіг до ліжка і пирнув ножем. О, кров! Знов пернув. І попе вирачив з очі. Замахнувся ще раз, але відчув, як його руку впіймали, стиснули і ой-ой-ой скрутили. Він не міг поворухнутися, він був у пасті, а маленькі чорні очка Попе дивилися на нього вприту. Він відвернувся. На лівому плечі Попе були два поріза. «Ой, дивись, там кров!» – закричала Лінда. «Там кров, дивися!» Вона ніколи не могла винести вигляду крові. Попе підняв свою другу руку для того, щоб ударити його, подумав він. Він закляк, очікуючи удару, але рука тільки схопила його за підборіддя повернула обличчям до попе, щоб він знову був змушений дивитися йому в очі. Дуже довго, сотню годин. І раптом, сам того не бажаючи, він розплакався. Попе вибухнув реготом. Йди, сказав він індіанською. «Іди, хоробрия гаюто!» Він вибіг в іншу кімнату, ковтаючи сльози. «Тобі вже п'ятнадцять!» – мовив старий Міціма індіанською мовою. «Тепер я зможу тебе навчити працювати з глиною!» Сидячи на впочібки біля річки, вони працювали разом. «Насамперед!» – сказав Міціма, беручи в руки грудку вологої глини. «Виліпимо маленький місяць!» Старий натиснув грудку, перетворивши її на диск, а тоді загнув у гору краї. Місяць став маленьким горнятком. Поволі і невправно він відтворив делікатні рухи старого. «Місяць! Чашку! А тепер змію!» Міціма скрутив інший шматочок глини, зробивши з нього довгий еластичний циліндр. Тоді обернув його коло і причепив до бітка чашки. Тоді ще одну змію, і ще одну, і ще одну. Кільце за кільцем Міціма ліпив стінки горщика. Той був вузьким, тоді розширювався і знову звужувався біля шийки. Міціма стискав і поплескував глину, гладив її і вишкрібував. Аж ось нарешті перед ними стояв такої знайомої форми малпайівський глечик для води. Лише він був не чорний, а кремово-білий і м'який на дотрак. Його власний горщик, що був жалюгідною пародією на міцімів, стояв поруч. Той аж розсміявся, порівнюючи їх. «Але наступний вийде краще!» – запевнив він, зволожуючи іншу грудку глини. Ліпити, надавати форми, відчувати, як його пальці стають дедалі вправнішими і міцнішими – це все приносило йому неймовірну втіху. У здорової дитини, – наспівав він працюючи, – на сніданок вітаміни. І Міцима теж собі мухикав пісню про те, як убивали ведмедя. Вони працювали цілісінький день, і весь цей час його переповнювала інтенсивна всепоглинальна радість. «Наступної зими, – пообіцяв старий Міцима, – я навчу тебе, як робити лук». Він дуже довго стояв біля будинку. І ось нарешті там завершилася обрядова церемонія. Двері відчинилися, і усі повиходили назовні. Перший йшов котлу, витягнувши перед собою міцно стиснуту долоню. Не би там був якийсь коштовний камінь. Слідом за ним з'явилася кіякіма, також із витягнутою і стиснутою долоною. Вони йшли мовчки, як і решта процесії, що складалася з їхніх братів, сестер, кузинів, і інших немолодих людей. Всі вони рушили месою поза межі Пуебло. На краєчку круче вони зупинилися, споглядаючи ранковий схід сонця. Котлу відкрив долоню. Там лежала дрібка кукурудзяного борошна. Він подимухав на нього, пробурмотів кілька слів, а тоді пожборив цю жменьку білого пороху в бік сонця. Кіякіма зробила те ж саме. Тоді наперед виступив Кія батько, і, піднішив вгору оздоблену пір'ям молитовну паличку, прочитав довгу молитву, а тоді ж бурнув паличку вслід за кукурудзяним борошном. «Ось і все», – гучно проголосив старий Міціма. – «Вони одружені». «Ну», – буркнула Лінда, коли вони вже поверталися, – «я можу тільки сказати, що тут багато галасу з нічого». «В цивілізованих країнах, коли хлопець забажав дівчину, він просто...» «Але куди це ти йдеш, Джоне?» Він не озвався, а тільки хутко побіг геть, геть, куди завгодно, де тільки міг би побути на самоті. Ось і все. У нього в голові без перестанку лунали ці слова старого Міціми. Все. Ось і все. Мовчки і здалеку. Але нестямно, розпачливо. Безнадійно він любив кіякима, а тепер уже все. Йому було 16. Під час повного місяця в Киві антилопи оповідатимуть секрети, творитимуть і народжуватимуть таємниці вони заходитимуть у Ківу хлопцями, а виходитимуть назовні вже чоловіками. Всі хлопці були трохи перелякані та водночас нетерпляче цього чекали. І ось нарешті цей день настав. Сонце зайшло і піднявся місяць. Він пішов разом з усіма. Темні постаті чоловіків стояли біля входу в ківу. В освіченні червоним глибини вела драбина. Ті хлопці, що були попереду, почали вже лізти додолу. Раптом один з чоловіків підступив до нього, схопив за руку і висмикнув геті з гурту. Він вирвався і знову приєднався до решти. Цього разу той чоловік ударив його і шаркнув за волосся. «Не для тебе, біловолоско!» Якийсь чоловік додав. «Не для сина тієї сучки!» Хлопці зареготали. «Іди!» Він і далі тулився до гурту, тож чоловіки почали кричати. «Геть!» Один із них нахилився, схопив каменюку і пожбурив її. «Геть іди! Геть!» На нього посипалося градом каміння. Закривавлений, він кинувся бігти в пітьму. З освітленої червоним ківи долинали співи. Останній з хлопців спустився драбиною вниз. Він залишився сам. Цілком сам. Поза межами пуеблу, На оголеній рівнині меси. Каміння під місячним сяйвом скидалося на відбілені кістки. Десь там, унизу, в долині, завивали на місяць койоти. Синяки завдавали йому болю, з порізів і далі сочилася кров. Але не тому він ридав, а тому, що залишився сам. Тому, що його вигнали самого самісінького в цей залитий місячним сяйвом світ. Світ каменів кістяків. Він сім на самому краєчку провальняв. Місяць світив у нього за спиною. Він зазирнув додолу в чорну тінь меси, в чорну тінь смерті. Варто було зробити лише крок, лише один стрибочок. Він простягнув свою освітлену місяцем провицю. Кров і далі сочилася з рани на його зап'ясті. кілька секунд з неї зривалася крапля, темна, майже безбарна у цьому мертвецькому світлі. Крап, крап, крап. Завтра, і завтра, і завтра. Він збагнув для себе час, смерть і Бога. Сам. Завжди сам, вимовив юнак. Ці слова озвалися тужливим відлунням у Бернардовій свідомості. Сам, самотній. Я теж. У пориві довірливості зізнався він. Жахливо, самотній. Справді? Здивовано перепитав Джон. Я думав, що в іншому місці, адже Лінда мені завжди казала, що там ніхто не буває самотній. Бернард зніяковіло зашарівся. Розумієш, пробелькотів він, одвертаючи очі. Я, мабуть, трохи відрізняюся від усіх інших. Якщо хтось декантується інакшим. Так, справді. Юнак згідно кивнув. Той, хто інакший, мусить бути самотнім. До нього всі ставляться по-свинськи. Знаєш, що мені перекрили абсолютно все? Коли інших хлопців вислали провести ніч у горах? Знаєш, коли тобі має наснитися твоя священна тварина? То мені не дозволили піти з ними. Зі мною не діляться жодними таємницями. Хоч я і сам це осягну, додав він. П'ять днів нічого не їв, а тоді однієї ночі сам пішов у ті гори. Він показав на них. Бернард поблажливо всміхнувся. І що, тобі хтось наснився? Запитав він. Юнак кивнув. Але я не повинен тобі казати. Якусь мить він помовчав, а тоді сказав притишеним голосом. Одного разу я зробив таке, чого ніхто з них не робив. Я в день у спеку, простояв біля скелі, розставивши руки, як Ісус на хресті. А це ще для чого? Я хотів зрозуміти, що означає бути розп'ятим, висіти отак під сонцем. Але чому? Чому? Ну, він завагався. Бо я відчув, що мушу це зробити, якщо Ісус зумів витримати. А потім, якщо хтось вчинив недобре, крім того, я був нещасливий. Це ще одна причина. «Якийсь доволі дивний спосіб лікуватися від нещастя, мовив Бернард. Але, поміркувавши, вирішив, що зрештою в цьому щось є. Краще, принаймні, ніж та сома. «За якийсь час я зомлів, упав до лілиць. Бачиш отут шрам, де я порізався?» Він забрав із чола густого жовтавого волосся. На правій скроні відкрився рубець, блідий і зморщений. Бернард глянув, а тоді здригнувся і швидко відвів очі. Він був зумовлений на те, щоб відчувати в подібних випадках не так жаль, як огиду. Будь-яка згадка про хворобу чи ушкодження здавалася йому не тільки жахливою, але й відразливою й гидкою Мов, нечистоти або фізичні вади, чи старість. Він поспіхом змінив тему. «Цікаво. Чи не хотів би ти поїхати разом з нами в Лондон?» запитав він, роблячи перший крок в операції, стратегію якої він потай почав розробляти, відколи довідався в тому маленькому будинку, хто мав би бути батьком цього юного дикуна. «Маєш таке бажання?» Обличчя юнака засвітилося. «Ти це серйозно?» «Звичайно. Тобто, якщо я дістану дозвіл. І Лінда теж? Ну, він завагався. Ця бредка істота... Ні, це неможливо. Хіба що... Хіба що... Бернард раптом усвідомив, що, власне, її огидність може стати у великій пригоді. Так, звісно, вигукнув він, намагаючись виправити враження від своїх початкових вагань надмірною і штучною сердечністю. Юнак набрав повні груди повітря. «Невже це може здійснитися? Мрія всього мого життя! Ти пам'ятаєш, що казала Міранда?» «Яка Міранда?» Але юнак явно навіть не почув цього запитання. «О диво!» – вигукнув він. Його очі сяяли, а все обличчя палахкотіло рум'янцем. «Які вродливі я створіння бачу!» Яке прекрасне це поріддя людське! Його рум'янець раптом став багрянем. Він думав про Леніну, цього ангела у віскозній сукні пляшково-зеленого кольору, що вилискувала молодістю і живильними кремами, пухкеньку з такою милою усмішкою. Його голос затримтів. О, прекрасний новий світ! Почав було він, але тоді раптово замовк. Кров відринула від його щік він став блідий, наче папір. «Ти з нею одружений?» – запитав він. «Я що?» «Одружений. Ну, знаєш, назавжди. Це так індіанською кажуть, назавжди. І цього вже не зміниш». «О, Форде, ні!» Бернард не міг втриматися від сміху. Джон також засміявся, але з іншої причини. Він засміявся від щирої радості. «Прекрасний новий світ!» Повторив він, о, прекрасний новий світ, де є такі люди, негайно в дорогу. Інколи ти дуже дивно висловлюєшся, сказав Бернард, спантеличено поглядаючи на юнака. До того ж, чи не волів би ти зачекати, аж поки побачиш цей прекрасний новий світ? Розділ 9. Леніна відчувала, що після цього химерного і жахливого дня вона має цілковите право на гарний і безтурботний відпочинок. Щойно вони повернулися до їхнього притулку, як вона заковтнула шість напівграмулькових таблеток соми, лягла на ліжко і за якихось десять хвилин поринула в мандрівку місячною вічністю. Принаймні, Вісімнадцять годин, мало минути, аж поки вона повернеться у звичний часовий вимір. Бернард тим часом замислено лежав у пітьмі, так і не склепивши очей. Заснув він аж після опівночі. Вже добре після опівночі. Але його безсоння було далеко не безплідне. Він розробив план. Наступного ранку рівно о десятій. З гелікоптера вийшов Окторон у зеленій уніформі. Бернард чекав його серед агав. «Міс Краун зараз на сома пояснив він. «До п'ятої навряд чи повернеться, а отже ми маємо сім годин часу». Він міг би полетіти в Санта-Фе, зробити все, що йому потрібно, і знову повернутися в Малпайс набагато раніше, ніж вона прокинеться. Їй тут безпечно залишатися самій. Безпечно, як у гелікоптері, запевнив його Окторон. Вони сіли у вертоліт і майже відразу злетіли. О 10.34 вони зробили посадку в Санта-Фе на даху місцевої пошти. О 10.37 Бернард уже зв'язався з офісом світового контролера у Вайтхолі. О 10.39 він розмовляв з четвертим за рангом секретарем його фордичності. О 10.44 він переповідав свою історію першому секретареві, а о 10.47 з половиною в його вухах пролунав глибокий і лункий голос Мустафи Монда. «Я насмілився припустити, – сказав затинаючись Бернард, – що ця справа видасться вашій фордичності такою, що має достатню наукову цінність». «Так, вона має достатню наукову цінність» підтвердив лункий голос. Нехай ці двоє прибудуть до Лондона разом із вами. Вашій фордичності відомо, що мені треба буде дістати спеціальний дозвіл. Потрібні розпорядження, відказав Мустафа Монт, уже надіслано комендантові резервації. Можете негайно прямувати до його офісу. Гарного вам ранку, містер Маркс. Услухавці стихло. Бернард її повісив і квапливо піднявся на дах. «Офіс коменданта!» – звелів він зеленому Гаммі Окторонові. О 10.54 Бернард уже тиснув руку комендантові. «Дуже радий, містере Маркс, дуже радий!» – поштиво прогудів той. «Ми якраз отримали спецрозпорядження!» «Я знаю!» – рвав його на півслові Бернард. Я щойно розмовляв по телефону з його фордичністю. Сказав це таким недбалим голосом, немов би мав звичку мало не щодня спілкуватися з його фордичністю. Тоді втомлено впав на стільця. Якщо, ваша ласка, попрошу виконати всі потрібні процедури якомога швидше. Якомога швидше. Багатозначно повторив він. Отримував від цього всього величезну насолоду. Три хвилини на дванадцяту, у нього в кишені вже були всі потрібні документи. Чао, попрощався він поблажливо з комендантом, котрий супроводжував його аж до самого ліфта. Па-па. Він перейшов до готелю. Прийняв ванну, насолодився вібровакуумним масажем і електролітичним голінням. Послухав ранкові новини, якихось півгодини дивився телевізор, тоді неквапливо пообідав і о другій тридцять полетів назад у Малпайіс разом з Актороном. Юнак зупинився біля їхнього притулку. «Бернарде!» – покликав він. «Бернарде!» Відповіді не було. У своїх замшевих мокасинах він нечутно збіг у гору сходами і поторсав двері. Вони були замкнені. Вони зникли. Зникли. З ним ще ніколи не траплялося такого жахіття. Вона ж сама запросила його відвідати їх, а тепер вони зникли. Він сів на сходи, заливаючись сльозами. За якихось півгодини він вирішив зазирнути у вікно. Там він відразу побачив зелену валізу з ініціалами ЛК на покришці. У його грудях вогнищем спалахнула радість. Він знайшов на землі камінь. На долівку посипалися скляні друзки. Наступної миті він був уже в кімнаті. Відчинив зелену валізу і ось уже вдихав ланінині парфуми, наповнюючи легені її суттю, її єством. Його серце несамовито гупало в грудях. На якусь мить він мало не зумлів. Тоді, нахилившись над цим коштовним скарбом, він почав усе обмацувати, розглядати на світло, досліджувати. Застібка-блискавка на ленінених шортах з віскозного вельвету спочатку викликала в нього збентеження. Та коли він розв'язав цю головоломку, його охопив неабиякий захват. Угору, вниз, знову вгору і знову вниз. Він був просто зачарований. Тоді її зелені капці. Він ще в житті не бачив нічого прекраснішого. Він розгорнув кілька панталончиків на блискавці. Зашарівся і поспіхом поклав їх назад. А от запашисту ацетатну носову хустину він поцілував, а тоді обвив собі шию її шарфиком. Відкриваючи якусь коробочку, він розсипав із неї цілу хмарку пахучого порошку. Його долоні тепер були всипані ним, наче борошном. Він почав витирати їх об груди, плечі й оголені руки. Який розкішний аромат! Він заплющив очі а тоді потерся щокою об свою запорошену долоню, доторк до обличчя гладенької шкіри, запах у ніздрях цього мускусного пилу. Її така реальна присутність. «Леніно!» – прошепотів він. «Леніно!» Він раптом аж підстрибнув від несподіваного шуму і винувато озирнувся. На швидкоруч запхав усі свідчення свого злодійства назад у валізу і зачинив її. Тоді знову прислухався і роззирнувся. Жодної ознаки життя, жодного звуку. Але ж він явно щось чув. Так, ніби хтось зітхнув або рипнула якась дошка. Він підійшов навшпиньки до дверей. Обережно їх прочинив і опинився на просторому сходовому майданчику. З другого боку майданчика були ще одні напіввідчинені двері. Він підступив до них, легенько їх штовхнув, і зазирнув усередину. Там, на низенькому ліжку з відсунутими простаратлами, лежала в рожевій піжамі-комбінезоні з блискавкою Леніна. Вона міцно спала і була така прекрасна в обрамленні своїх локонів. Така зворушливо дитиняча з рожевими пальчиками своїх ніжок і насупленим сонним личком. Така довірлива беззахисності своїх обм'яклих рученят і, немов, розтопленого тіла що в нього на очах виступили сльози. Намагаючись ступати вкрай обережно, що зрештою було зайвим, адже Леніну з її стану «сомавакацій» можна було вивести раніше від визначеного часу хіба що пістолетним пострілом. Він заслизнув у кімнату і впав навколюшки біля її ліжка. Він дивився, переплівши пальці своїх рук, а його вуста вирушилися. Її очі. Ледь чутно вимовив він. Її хода, і очі, і волосся, і голос, і ті руки, ті біленькі, перед якими біле все чорнило, що пише власну кару. Ті руки, що дотик їх як пух проти долоні жорсткої хлібороба. Над нею почала дзищати муха. Він відігнав її помахом руки. Муха, пригадав він. Вона ж торкатись зовсім вільно може, руки її джульєтиного дива. Блаженство раю красти в неї з уст, що чисті й цнотливі, як висталки, і червоніють сорому за гріх, вважаючи свій власний дотик. Дуже повільно, непевним порухом людини, що хоче погладити боязливу і, можливо, досить небезпечну пташку, він простягнув до неї руку. Рука так і зависла там із трепетом в кількох міліметрах від цих обм'яклих пальчиків на межі контакту. Чи ж він наважиться? Наважиться торкнутися рукою недостойно цей... Ні, він не наважився. Пташка була занадто небезпечна. Він знову забрав руку. Яка ж вона прекрасна. Яка прекрасна. Тоді раптом йому стилило в голову, що варто лише взятися за блисковку біля її шиї і різко потягнути вниз. Він заплющився і смикнув головою, як той пес, що трусить вухами, вилазячи з води. Мерзенна думка. Його охопив сором. Чиста і незаймана цнота. Він почув якесь гудіння у повітрі. «Ще одна муха, що прагне вкрасти блаженство раю?» «Оса?» Він озирнувся, але нічого не побачив. Годіння ставало дедалі гучнішим. Воно, як виявляється, долинало споза закритих віконницями вікон. Літак. Запанікувавши, він зірвався на ноги і вибіг у сусідню кімнату. Тоді вистрибнув у на вікно і помчав стежкою поміж високих агав. Устигнувши зустріти Бернарда Маркса, саме тоді, коли той висідав із гелікоптер.